Uztaila hilabete txarra izan dugu, azkenean bai turismo blegoan eta bai saltokietan, bai ostatuetan, konturatzen gara jende gutxiago etorri direla aurten, joan den urtan baino. Uh, gu kadibidez uh, turismo bulegoan eguneko ogeita bateko behirapen bat sentitzen dugu ogei mila pertsonarekin bakarrik. Ogoitzen mm. uh, bana ez, joan den urtean, gutxi gora bera ogeita bos mila jende izan genituen turismo bulegoan. da beste turismo bulegoekin itzeginez ez gara kondo ez dugu identifikatzen zehazki zergaitik, baina bai konturatzen gara urteak pasa eta oporak uzailaren seian bakarrik asten direla, eta aurten futbol lehiak eta mundiala izan zen ere, eta jendeak diendeak itxain eizuten bueno, lehiak eta bukatzea oporretara joa iteko. Baina azkenan, bon, gero hoteletan ere adibidez haste bakarri betetzen ziren, eta bikakos bost puntuz, behera puntuko, behera pena sentitu dute ere, kanpeñetan ere.